Як бояринчі князь беруть. Є у монастиря оселища, подаровані князем. І люди в тих оселищах на монастир працюють. Жив я в монастирі, сльози проливав від гіркоти. Холопи там ніби й не люди. До собаки й гумен, ніж до холопів, а ченці у них пси водовані і їдять і п'ють без міри. Не встигає келар для них возами привозити а ми, холопи, усе те брашно для них готуємо. Примітка брашно, їжа, страва. Мовлять чинці та ігумени, там на небесах для всього люду добро буде, а самі тут на медах та на м'ясі товстіють. А на поле чинці ходять, Хе -хе. що їм там робити, для цього холопи є, а чинцям молитися велять. Куди ж ви тепер підете, дідусю? Не знаю. Далеко вже мені не йти, а смерть зустрічати. Ольга кинула серп додолу і взяла старого за руки. Ідіть до нас. І в нас хліба небагато, та щось будемо їсти. Біля лилюка будете. Дід замислився. Сльози текли з його очей по щоках. І зникали в сріблясто білій довгій бороді. До велюка? До велюка піду, відповів він і похилив голову. Ольга поцілувала його в сніжно білу сивину. Надвечір спека стала меншою. Та й не треба було побоюватися за велюка. Доглядач був певний, і Ольга ще скоріше металася з серпом. Лишалося не дуже багато, вона хотіла сьогодні закінчити, щоб завтра жати на своїй нивці. Роксана переказувала, відпросилася в княгині Марії на завтра, щоб допомогти матері. Уже лишалося два рази пройти. Ольга чим душ поспішає. Вона гукнула дідові, щоб брали люка, і йшов з усіма речами до дороги. Останній сніп найважчий. Наче в ньому зібралася вага всіх перекиданих за день снопів Здається, не буде кінця тій миті, коли вже він буде зв'язаний і поставлений поряд з іншими Нарешті Ольга вводить перевесло навколо снопа, скручує його і хоче розігнутися Та який це проклятий сніп Перевесло розривається і золота соломка розповзається в усі боки Ольга розлючена збирає все докупи, робить нове перевесло і з гнівом сама з собою розмовляючи, вигукує. А що ви вуснули, коли будете цей хліб їсти? Роксана підійшла саме тоді, коли Ольга жбурнула від себе сніп і не впізнала матері. Завжди привітна до дочки. Ольга сьогодні була якось далекою. Роксана завагалася. Ольга помітила це і кинулася до дочки, ласкаво посміхнувшись обняла її і почала цілувати. Донечко, моя, п'ять днів тебе не бачила, серце боліло». Роксана ластилася до матері, міцно притискувала її до себе. Звентежена материним виглядом, Роксана запитала. «Мамо, що з тобою? Ти така сердита, така не схожа на себе». Ці доччині слова різанули по душі. Не хотілося про все розказувати дотці. Соромилася Ольга. Сердита я дочка і люта. Приходив сюди, рудий Никифор і в мене. Погано жну, каже. Розлютив він мене. Погано жну. А хто за мене ліпше зробить? "Манце, моя, заспокойся. Цілувала Роксана матір в очі, в щоки, в уста і надавала їй слова сказати. Сьогодні я з тобою буду. Відпросилася до ранку. Ольга здивувалася. Чому до ранку? Роксана посмутніла. Спершу обіцяла княгині пустити мене на завтра, а потім передумала, тільки й погодилася, щоб я дома переночувала. Не дозволила, а що у князів просити? Вони нас не розуміють. Нічого, дочко, не вдіємо. Вночі зі мною побудеш, і то мені легше буде, а жати я й сама буду. Принесений дідом вилюк, пізнавши Роксану, потягнувся до неї. Вона схопила його на руки і пригорнула до себе. Ішли додому не кваплячись, не помічали нічого навколо. Рідко мати з дочкою бачиться. це. П'ять днів тому прибігла Роксана ввечері, посиділа трохи і знов подалася до княжого терема. А сьогодні можна наговоритися. Багато розповіла Роксана матері про те, що бачила і що чула на княжому дворищі і в княжих покоях. Ольга з страхом слухала, оглядалась, чи не чує хто. Оповідала Роксана, що галицькі бояри голови підняли. Довго сиділи Ольга і Роксана. Вже давно заснуть твердо хліб, скоро на світ благословлятися буде. А вони ніяк не наговоряться». Ольга гладила дочку по голові, прихиляла до своїх грудей, шептала гарячі материнські слова. «Бережи себе, Роксану, дивись, між собою вони сваритись будуть, щоб і тобі погано не було. Боюсь я, страшно мені в тому княжому дворі, мамо, а княгиня не хоче відпускати». Така вже в князя Романа сумовита непривітна жінка, вродилася нелюдимою. Карі очі чорніють під густими бровами мавосіння ніч, Пронизують холодним поглядом, І уста завжди стіплені, Усмішка рідко прикрашає їх. Тільки на ловах спалахували золотисті іскри В примружених марієних очах, І щоки палали вогнем, Завзято рвалась вона туди, Де на диких кабанів полювали. Привітка, лови? Полювання. Княгина на рука не хибала, пускала рогатину влучно. Бувало, й походи їздила разом із чоловіком, не обтяжувала вона воїнів своєю присутністю, ні разу не поскаржилася на звигодні похідного життя. Роман не заперечував Маріяному бажанню їхати з військом.